Var Hej och varmt välkommen ska du vara. Har du barnasinnet kvar? Minns du vilka önskningar och visioner du hade när du var riktigt, riktigt liten? Jag tycker nämligen att det verkligen är dags nu att du och jag stämmer av dem och kollar om du är på rätt väg. För att kunna påminna dig och mig om hur, verkligen, hur man verkligen tänkte man var riktigt, riktigt liten Så vände jag mig faktiskt till mitt fyraåriga barnbarn Benjamin Och hade ett kort litet samtal med honom om syn på livet, kärlek och jobb och så vidare Och min första fråga till honom det var Om du var kung för en dag, vad skulle du göra då? Lyssna här Vinka äh, Skulle du göra någonting mer? Äh, nej Och när du blir stor, mm. hur vill du att din familj ska se ut då? Gamla. Ska de vara gamla? Men ska du ha barn och sånt, eller? Ja. Hur många? Eh, tre. Vill du gifta dig med en kille eller med en tjej? En tjej. Varför det? Eh, jag vet inte. Nej. Var vill du bo någonstans då när du blir stor, Benjamin? Eh, eh, hos min mamma. Nej, men du kan väl inte bo hos din mamma när du är stor? Nej. Nej, ska jag bo hos dig? Ska du bo hos mig då? Ska du inte bygga ett eget hus eller något sånt, eller? Jag kan inte bara bygga arbete. Nej, fast när du blir stor tänker jag. Ja. Kanske då. Ja. Vad vill du jobba med när du blir stor då? Eh, Radio. Samma som bormor? Ja. Inga annat? Nej. Nej. Den, den flickan som du gifter dig med, då, vad tycker du hon ska jobba med? Det är Ja, Vad tycker vi? Är Leonor den du vill gifta dig med? Vet hon om att du vill lyfta dig med henne? Ja. Okej. Har du frågat om hon vill gifta sig med dig? Ja. Och vad sa hon då? Eh, jag vet inte. Men du orkar vänta på det svaret i alla fall. Ja. Det är inte jobbigt, nej. nej. Du Vad vill du att Leonor ska jobba med någon om du stora? stor då? En radio, samma som dig. Om jag frågar dig en gång till då, vad vill, vad vill du bli när du blir stor? Eh. Vuxen. Du, Benjamin, fyra år. Vad ska man göra om någon är dum mot någon annan? Äh, inte slats. Nej, vad ska man göra istället då? Äh, Läka utenkligt. Och om någon är dum mot dig, du hade ju en kompis som var dum mot dig på förskolan då, vad gör man då? Säg förlåt. Är det bra att man säger förlåt? Mm. mm. Vad tycker du är tråkigt då när man är fyra år? Vad är det som är tråkigt? Den där dansstoppen på Lilla K. Vad är dansstoppen på Lilla K för något? En som jobbar på, på inger, din dansskola. Ja, du tycker inte det är så kul där? Nej. Varför inte det då? Det ähm, är därför jag vet inte. Nej, nej. Du, vilket, Benjamin, är det finaste ordet du vet? Äh, ja. Ja är det finaste ordet. Varför är det det då? Eh... Äh, Jag vet inte. Nä. Finns det någonting som du är jättebra på att göra, Benjamin? Äh, Leka ordentligt. Det är du bra på. Är du bra på någonting annat också? Ja. Yep. Och då Och skateboard. Wow. Kan man göra det när man är fyra år? Ja. Wow. är <laughs> du? Varför blir det mamma och pappa arga på dig, Benjamin? Äh, det är för. Var... Kasta bufflar. Vad är bufflar för någonting? Det är flingor, ser du väl. Bufflar är flingor? Ja. <laughs> Hörde du, kastar du flingor på din mamma och pappa? Nej, inte ibland. <laughs> Gör det. Och blir de arga på dig då? Nej. Inte? Men, men är, det, är det roligt eller är det tråkigt när de blir arga på dig då? Roligt. Varför det då? Jag vet. Inte. Nej, det. Okej. Du, vi byter samtal så. tror jag. Du tror du på spöken? Nej. Jag gillar spöken. Du gillar spöken. Vad händer när man dör? Äh, då då måste man gå under jorden. Mm. Vad händer sen då? Äh, du då sover, då sover alla, alla kropps när man är död. Mm. mm. Det kan vara ganska skönt ibland, eller hur? Mm. Mm. Vad önskar du dig mest av allt? Bara Skylander Giants. Skyland Giants, är det det du önskar mest av ja, allt? bara. Bara det? Hur många skulle du vilja ha då? Uh, 103. <laughs> 103 Skylands. Okej. Okay. Men du, vem ska betala dem åt dig då? Ja. Pappa. Hör du, varför måste man gå till skolan? Det är är sex år. Ska killar gifta sig med varandra? Ja, ja, ja, ja. Ja, och kan flickor gifta sig med varandra? Ja, ja, ja, ja. Bra. Tycker du mormor ska gifta sig? Nej, nej, nej. Varför får inte jag gifta mig? Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Okej. Mm. Då tackar jag Benen så jättemycket för din medverkan idag. Hur var du här tycker du? Bra. Var det kul? Ja. <laughs> ja, så där kan det låta när man har en fyra åring i Åringen studion. Tack Benen jag älskar dig, du är världens gulligaste lilla killen. Jag hoppas att det här väckte mycket både glädje inom dig, varma känslor och egna tankar framförallt, tankar och känslor och inre bilder om Vad du, hur du tänkte när du var liten eh, man ska inte slåss man ska säga förlåt det är bra om man leker ordentligt eh, man gillar spöken och eh, man ska ha tre barn hur blev det för dig med kärlek, jobb och önskemål ring mig nu 0200 11 12 13 och berätta om, om du har barnasinnet kvar och om dina visioner och önskningar du en gång hade så liten har, är, är det, om det är dags att stämma av dem nu. Eh, du har redan börjat ringa här och vi ska se vem som är först på tråden här. Hallå, vem är där? Välkommen till Levarus. Nej men god förmiddag det är ann här. Hej ann -Marie. hej, välkommen. Hej. tack så mycket. Vad underbart han var. Visst det är det gulligt, det är, det är fantastiskt. Tänkort, oh, är jag är rös alltså och ja. deras spontanitet. Eller hur? Alltså tänk om man hade haft lite av den ibland. Han blev ju lite robot på slutet där va? Han ja. pratade om Skylander Giants så ja. tydligen är <laughs> det finaste leksaker just nu så att, eh, jag ska träff, ta, hämta honom eftermiddag här så jag åker väl på ja. och köpa en Skylander Giant igen då. Innan. Han, han kan alla liksom, modellerna utan till på engelska, det är också otroligt man magnifikt år, eller Ja, men alltså barn och helst ja. i den åldern, 3-4 år, alltså deras ja. hjärnor är ju så plastiska, alltså de, de läser ju allting mm. det bara sugs in mm. ja, underbart, mm. men om vi ska prata om mina drömmar när ja? jag var liten Då skulle jag flytta till Frankrike och äh, gifta mig med en fransk och äh, odla vindruve och bo på ett slott, Eva. Hur kom du fram till det när du var liten? Jag vet att jag, jag var så där. jag är liten, jag har kravat 11-12 år. Jag Men det är ändå väldigt avancerade drömmar om man säger så, ja, framtidsdrömmar väldigt storslagna äh, slagna drömmar, men det blev ju ingenting jag kanske hade sett någonting på tv Ja, det kan ju vara det, att, att du ma matade in när du bara kanske hade en kanal på tv, eller hur? Ja. Någonting om men Frankrike. När jag blev lite äldre förstår du, så, äh, så tänkte jag, så blev jag så väldigt intresserad av media, jag har ju alltid älskat radio, tv och, och allting sånt där, och när jag var riktigt liten så fick jag hjälpa pappa med tv, han lärde mig allting, han var elektriker vet du och mm. han lärde mig saker och ting och <skratt> men sen så blev det ju inte så man gifte sig och man fick barn och sen jobbade jag inom psykiatrin i så många år mm. allt älskade det här med möten med människor av olika mm. slag men sen förstår du 2009 mm. så hör jag på radion Där jag bor, lokal, alltså public service, mm. lokalradion, att de sökte en medarbetare till ett program, ett nöjesprogram som gick på fredagar. Mm. Och jag tänkte, nu eller aldrig. Mm. Så jag skrev in till dem och blev kallad till en intervju och jag fick jobbet. Nej, hur länge sedan var detta då? Ja, det var 2009 och du ja. vet du, vi är ju, Jag är ju gammal nu, nu här dagen fyllde jag 54 mm, Grattis, efterskott Ja, tack det, det är ju aldrig för sent Nej. Och det var det roligaste jag har gjort Så det var en dröm tack. som slog in på ett ja, sätt och vis Fast ja. lite senare vad du hade tänkt dig mm. Ja, det var det Och nu tänker jag på eftersom man att du ett ska läggas ner så jag, jag gråter inombords. Men eh, i alla fall så satt jag där, det var jag och en annan programledare. Och vi hade så mycket gäster, vi hade plura och vi hade, ja du vet, alla möjliga så här på fredagen Och så mycket roliga samtal och, och, och så mycket kul och sådär. Och, och vårt program var det enda som ökade procenten. Mm -hmm. mm. Bland alla lyssnare på lokalradiostationen. Då, va? Mm. Så vi ökade med 13,6 procent. Ja, det var inte stingen. illa. Nej. Nej, det var inte illa. Och vi fick så mycket mejl och jag fick så mycket mejl. Och... Du ann vad fick det för betydelse för dig att en dröm som du tänkte en gång i och sen bortprioriterade och hittade andra sätt att jobba på att den slog in? Vad, vad fick det för betydelse för dig i mogen ålder? Ja, det fick så enormt mycket, alltså dels var det eh, att det slog mig liksom att det här är ju inte sant, alltså man får ju aldrig ge upp och, och en del sa till mig ja men vad ska du göra där, en gammal käring eh, jag tänkte då gammal kärring, jag är väl lika bra på att mm. som alla andra mm. och det, det, det, jag lyftes alltså, jag lyftes och jag hade ju detta vid sidan av mitt ordinarie mm. jobb mm. och eh, det, det här var ju Alltså det, det var en enorm betydelse mm. och jag levde upp ha, jag levde... har det blivit, vi ska strax gå mot en paus Anna, ja. men jag tänker bara fråga har det att ett, en barndomström slog in i lite senare ålder, har det gjort att du har ändrat ditt liv eller alltså omstrukturerat ja, på det, något det, sätt eller det, nej? det rycktes ju undan, därför mm. att helt plötsligt så skulle programmet läggas ner Ja, ja. då känns, känns vi ändå <laughs> helt plötsligt fast ökade ja. så skulle programmet mm. läggas ner och allting skulle göras om på hela Sveriges Radio mm. så att jag fick och, och min eh, eh, kollega då vi fick mm. gå hem, hon fick ju slut också för att hon var anställd va ja. så att vi, men, men ingen varit... kan ju ta ifrån er den, den eh, erfarenheten Nej. eller hur du, upplevelsen, Nej. det kan man ju vårda livet ut liksom att man Nej. fick vara med något någonting jag, som jag var väldigt speciellt jag enträget alltså, ja. jag har inte gett upp än. jag har inte gett upp inne in, in och rota lite överallt så att jag har mm. gett upp en och det spelar ingen roll om man inte kommer fram till målet alltså det är... Vä vägen är minst lika viktig eller nästan viktigare Absolut, du Anna jag måste avrunda Vi må häng gärna tack, kvar och tack. lyssna, tusen tack för ditt samtal hej så en länge, dag. hej hej, hej. Hörni, det är dags för en paus, du lyssnar på radiet och dagens ämne är har du barnasinnet kvar? 0200 11 12 13 Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Jag anser att det är livsviktigt att vi människor i vuxen ålder tar oss en tankeställare emellanåt och stämmer av om alla de visioner och drömmar och önskningar vi hade när vi var mindre har realiserats. Jag vill prata om om du har barnasinnet kvar, dags att stämma av det. Det är många som ringer och jag börjar med Tore som har väntat en stund. Hallå Tora. Hallå hallå hallå hallå. Hej, hallå, Hej lilla Eva. Hör är det du? Ja. Jag ska läsa en sak för dig här nu. Ja. Du ska veta min son fortsatte han. Man får mm. lust att berätta sina minnen för andra och de sitter och lyssnar och förstår kanske rent av allt in i minsta detalj. Men minnet förblir ens eget och ingen annans. Det blir inte en annans minne bara för att man berättat det för dem. Minnen berättar man, men de går inte att överföra. Mm. Vad läser du upp det från för någonting, Tore? Och sen så skulle jag vilja säga... Du svarade Bodil inte på... Jönsson, Okej. Eh, Tore, du får ringa igen men då får du berätta vad du läste ur det hela. Tack i alla fall. Nu ska vi höra vad Jan tänker och vad han fick för känslor om han har barnasinnet kvar. Har du barnasinnet kvar, Jan? Ja, visst har jag det. Ja, berätta hur. Och, eh, ja, det var ju så att eh, jag, jag bor här i den här eh, sommarhuset här i Borsta, så kallar. Mm. Och eh, Det var ju en massa minne vi hade att man kör upp här och vi hade en massa aktiviteter och så var det massa barn här runt om. När du var liten pratar vi om nu Jan, Jag vet, när du Ja, nu pratar ja. vi var liten. Så det var ju det var ju minst eh, 15-20 barn som bara mm. här och runt om och... Jag hade en massa aktiviteter och tennis och jag hade lite mm. och hit och dit. Ja. Vad drömde du om så liten Och Vilka visioner hade du, Jan? Vad ville du bli när du blev stor, så att säga? Vad ville du göra? Ah, ja, Jag hade, jag hade, jag hade lite visioner att bli... Ja. Jag har på mig lite med tv och radio. Alltså det har hela min språk. Fastän jag reparerar tv-apparater och lite sådana. Mm. Att stå lite. liksom för, precis, den Inte vara programledare utan att jobba med det tekniska mecket runt omkring apparaterna. Nej, nej alltså, ja, eller? Ja, precis, ja. ja Och sen då min syster... Om det är programledare i den nya Radio här i Mhm. Mm okej. Okay. Mm. Men Så... hur gick det för dig, Jan, idag? Hur gammal är det nu, man får fråga, ungefär sådär? Ja, jag är 49 år gammal. 49, okej. Okay. Har du barnasenhet kvar idag? Alltså, tänker du bland tillbaka på din barndom- att fasiken det där tänkte jag att jag skulle göra eh, det är kanske dags att realisera det nu alltså har, får du sådana tankar ibland för jag anser att det är väldigt viktigt att vi utvärderar mm. vart vi är på väg någonstans och kanske mm. till och med lägger om kursen ibland i våra liv Jo, jag gör det i det gör jag nu faktiskt för nu när jag ska få här ersättningen från förfärgingsklassan så, så ska jag ju förändra mitt liv nu precis Mm. så att jag ska jag sänder när jag går runt mitt område och hör vad som har förändrats fast nu pratar jag om barnasinnet inte vad området har förändrats utan jag pratar om dig jag vill höra vad du har realiserat i ditt liv är du nöjd med ditt liv, du får pengar från Försäkringskassan och medan? då ja, ja, jag ska få det snart jag ska förändra mitt liv, liv just nu, jag ska förändra eller med en situation som jag gjort tidigare. Ja. Mm. Hur, hur, var lite kort och vad ska du göra då, då? Jag går på gym och sen ska jag då Jag har en massa operation och jag har en massa grejer- som jag fattar pengar till. Och sånt. Mm. Kan du, ursäkta uttrycket, men kan du leka och ha skoj som vuxen? För det är faktiskt en väldigt viktig aspekt även när man är vuxen- att man kan leka, ja. om du förstår mig rätt. Och leka ordentligt, ja. som mitt barnbarn sa- ja, jag kan gå upp på sjoverna och träffa lite frågor. Mm. Mm. Bra, du har börjat bryta din, din isolering för jag har uppfattat att du har varit isolerad under de åren du har pratat med varandra. Ja, just det. Mm. Bra, toppen Jan Då ska du fortsätta lyssna på programmet. I många som ringer. Och som okay. handlar om om du har barnasinnet kvar så kan du få lite mer inspiration kanske av andra inringare. Ja, okej. Okay. Fortsätt med. du på rätt väg, Jan Tack för att du ringde in och tack för att du fortsätter att lyssna. Tack så mycket. Hej då, hej, hej. Ja, jag ska prata med Bertil en stund. Hallå Bertil. Ja, hejsan. Hej. Har du sinnet kvar? Ja, precis. Jag är den som tänker som så att jag kommer nog vara evigt ung. För att jag är ju 36 år gammal. Mm. Men i själen känner jag mig som 18-åring. Mm. Och det kommer jag nog alltid känna på något sätt. För att, Vad gör ja. du för att kunna Har du nu när vi är 36 års ålder Vi har pratat vid förut, eller hur? Ja Jag tycker jag känner, precis. Men det, det ska vi inte prata om nu Men jag bara tänker, hade du liksom mitt lilla barnbarn Drömmar och funderingar om Hur du skulle bli och vad du skulle bli när du blir stor Hur pass mycket har du mött dem Eller realiserat dem? Eh, ja, alltså När jag var liten Så ville jag väl bli en pilot mm. Men eh, Det Blev inte något av det för att jag inte hade så bra syn så att det skedde sig på det planet. Ja. Men ja, alltså jag, jag, jag, liksom, jag dejtar ju mycket yngre tjejer då så att det är väl på så sätt jag, jag håller min ungdomlighet och mm. jag, jag umgås med yngre personer. Mm. Men, men, men även om du inte skulle göra det så tycker du att du har just nu lever det livet som du en gång som liten hade drömmar om? Eller ambitioner mot eller ja, att jag, leva? Jag är ganska nöjd. Mm. Jag... jag liksom en dag i taget och försöker, jag är en livsnytare mm. så, så kallad livsnytare, så jag tar en dag i taget och gör det bästa av varje dag mm. och, sen just och, och när du och säger Bertil att du har barnasinnet kvar, kan du bara berätta för andra som lyssnar just nu, vad är det för konkreta beteenden du gör för att kunna bibehålla barnasinnet, sinnet är ju tankar och känslor, men jag tänker vad gör du för att kunna få tankar och känslor att bli lite unga om, ja. Ja, ja, men det är barnsliga? Med, ja, lite yngre människor, alltså mm. yngre än vad jag själv eller, mellan 18 och 25 mm. det är där jag hör hemma mentalt känner jag mm. Mm. det är där jag får mest utbyte liksom, av mina medmänniskor mm. eh, och sen att jag har en dag i veckan där jag försöker beakta just det här med eh, hur jag var som barn, liksom, att man eh, tittar på tecknad film och eh, går runt i pyjamas och eh, ja Och sen har jag en, en sån här nattplaska också som jag brukar dicka saft ur. Och... Nej du, nu tror jag, det jag faktiskt det. att du skojar med mig. Nej. Jo det tror jag, tro jag faktiskt. Nej, nattio, nej, nej, nej. Jag har söndagen, nej. jag har en, barn, nej, nej, nej, nej. en <laughs> fast det var en bra, en rolig aspekt. Men så långt, då tycker jag att det är lite, då är det lite störning va? Om du går omkring, säg inte att du har blöja på dig också då eller... Jo, ja, jag förstår. Hej, hej Bertil! Ja, det, var, det är lite kul ändå, men som sagt, då blir vi lite störda av att hålla på tycker jag på det sättet. Men har du barnasinnet kvar? Vad gör du för att kunna behålla det? Och ägnar du tid åt att stämma av lite dina visioner, drömmar och önskemål du en gång hade som liten? Då tycker jag det är dags att stämma av dem. Ring in till mig här på Radio 1. Jag heter Eva Rus. Och numret är 11 12 13. Jag ska prata med Olle som har ringt in. Hej ja, Olle! Tjena dig tjena. Du, välkommen! Har Du eh, praktikade ihop med, med sin ja-partner. Det är väl av vana kvar Ja, vad gör man då när man har practical jokes? Och ni har varit uppe i 21 år, var och sånt? Eller? Nej, det här hände bara för några dagar sedan. Ja, men ni var tillsammans i 20, 20 år drygt, ja, ett, eller hur? 21, mm? ja. 21 år, ja. Ja, jag fick en tok idé alltså härom här, här morgonen eller i mm. natten så att säga. att nu ska jag skoja med henne men hon hämnades och tillbaka. Men det var rätt kul för att eh, jag tog lite tandkräm mm. och, och smetade under näsan på henne när hon låg och sov. Mm. Och sen började det klia för henne. Och så tog hon handen i sömnen. Och tog hon den som heter, ut. Så när hon vaknade var hon alldeles vit över hela ansiktet. Oj, oj, oj. Men Olle, vad har du gjort så? Det här då, säger jag. Nej, det här är ingen sjukdom. Det är du som har gjort något. Och jag kunde inte låta mig att börja skratta. Mm. Och så skrattar hon. Eh, och så i natt så gjorde hon någonting. Men jag hade ju en jävla faktiskt. Eh, när jag låg och sov. Så tog hon en glas kallt vatten och doppade mitt finger i och vet vad som hände då. Det sägs att man kissar på sig. Ja, Jag hann, jag hann till toal, men jag var jäkligt pissnödig. Ja, ja. Men <laughs> bli, hämnar, blir det där bra då när man gör. Jag Skämta med ja, varandra på det sättet. Hon, hon sa att hon skulle hämnas och då sa jag ja. ja. Och, om du gör någonting som jag gjorde när jag var liten på skaltläge och sånt, ja. då, då ska du bli belönad. Sen, men, Och så i natt, då ska jag faktiskt lägga... Hon älskar daim Så i natt när hon går lägger så ska man få hitta två darm under kudden. <laughs> två darm, vad guldigt. Här. toppen. Ja, men det var väl det bra att man kan leka och ha skoj. Och det ska ju vara lekar eller saker i en ja. relation som inte kränker den andra. Det är ju väldigt viktigt. Men ja, ni verkar men vi, ha en trygghet. Vi har, vi har, vi, vi har ju sagt det att, nej, hela tiden. Att, eh, vi ska ha ett äktenskap som är roligt och vi ska inte bråka. Och, och vi löser det och det... Det, det, för oss funkar det jättebra andra mm. kanske inte funkar Nej. för men jag menar så säger de ju så här jag ska bara säga snabbt de säger att det är de sju första åren som är de svåra sen börjar det bli bra det är rätt inställning tycker jag så att ni gör så. det som mitt barnbarn sa hörde du honom i inledningen till programmet Benjamin ja, ja. att ni ja, leker ordentligt som man sa leka ordentligt var viktigt eller hur ja Och Bra den, så har vi pratat om faktiskt, vi hade varit där men vi funderar på att åka till eventyrsbadet hon och jag i Södertälje. Ja, det var, jag har heller alla varit där. jag har bara sätter på tv från de dejtbara när jag ja. hade björn här så att det verkar jättekul alltså. Ja, jag hörde att jag har dem på ditt program också ja. så jag, ja, då, då fick jag det där skulle jag vilja göra. Ja, sätt upp det som en liten delmål i helgen kanske eller? Ja kommande ja, veckan. Vi, vi, vi pratar om att vi gör roliga saker tillsammans. Bra. Också. Jättebra. Alltså, det, Toppen, det Olle. Det är det man ska göra om man är tillsammans. Det är det man ska göra. Tu, leka, ett leka ordentligt. Tack snälla, Olle. Tack för att du ringde in och berättade vad du gör med din fru. I ja, Praxical Jotes. Hej, hej, hej. hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar just nu på Radio 1. Det är direkt direktsänd relationsradio. Och jag heter Eva Rus. Och dagens ämne är... Har du barnasinnet kvar, dags att stämma av det. 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Välkommen tillbaka i inledningen till min första direktsända timme här på Radio 1 spelade jag ett klipp från en intervju med mitt fyraåriga barnbarn Venamin. Eh, där jag bland annat frågade honom om han var kung för en dag. Vad skulle han göra då? Då svarade han kort och gott vinka. Och sen när vi pratade om kärlek och livet och så vidare så sa han det att det var viktigt att man inte slåss. Man ska lära sig att säga förlåt. Och även när man är vuxen så ska man leka ordentligt. Och det är faktiskt en väldigt viktig aspekt. Det visar faktiskt järnforskning eh, idag att just leka och utforska är viktigt för hjärnan även när vi är stora Det finns en film som snart tar tio år på nacken. Den kom 2004 som heter Shell we, we Dance. Där Richard Gere spelar en uttråkad jurist eller advokat och har levt i lite längre äktenskap, ett tonårsbarn med sin fru spelad av Susan Sarandon. Och där han plötsligt realiserar en dröm han åker förbi Miss Mitzis dansstudio på vägen hem i den staden han bor i förorten i USA. Och så småningom så börjar han då bakom ryggen på sin fru därför att han vågar inte berätta att han har hittat sitt barna sinne att lära sig att dansa eh, dans alltså typ tidans eller sånt som har lett ständigt i programmet och frun susan så hon misstänker ju direkt att han är otrogen men det är inte det utan han har liksom realiserat någonting som är helt går tvärt emot vad han känner att hans yrke som jurist ger honom någonting. Och jag hävdar då att det är jätteviktigt att eh, stämma av emellanåt i livet, om man har barnasinnet kvar och vad man kan göra för att kunna hitta det igen. Det anser jag är jätteviktigt. Eh, jag ska börja med Ingvar den här gången. Hallå Ingvar. Hallå ja. Hej, hur står det till? Jo, det är fint, hör du ja. Ja. då. Hör du? <hör du? <hör> Min tro på det hela är, när jag var liten, mm. det var att kunna läsa böcker. Va? Mm. Och eh, det berodde på det att vi hade inga böcker hemma alltså här, utan det var en bibel alltså. Det var det enda som fanns i mm -hmm. det här sammanhanget. Mm. Här. Och eh, när jag fyllde år och jag hade kommit upp i 7, sju, åtta, nioårsåldern alltså, då var det enda jag önskade mig. Det var att få en bok. En riktig bok en, alltså. En, en ja. riktig ungdomsbok alltså. Och vad var det för böcker då när du var liten pojke Ingvar? Ja det var, det var äh, äventyrsböcker alltså här. Mm. Mm. Det var till exempel där så småningom så var det då från finska kriget och från olika saker. Det, det, var, det kom ut en ungdomsbok i princip varje år alltså. Mm. Här, va? Fick det du det då så småningom eller? Vadå, du? Fick du böckerna så småningom som du önskade dig? ja ja Jo, jag fick en bok varje gång alltså, mm. här, när jag fyllde år. Här. Mm. Och då fick jag då tillsammans då med, med, med en gräddtårta. Mm. Och då var jag borta hela förmiddagen med att läsa och att käka gräddtårta. Det, det, var, det, var, det var det stora jag önskade då. Alltså mm. här. Men du, och, som liten, hade du önskmål om att du skulle bli yrkesmilitär och att du skulle göra en massa nej, saker och leda nej, stora nej, verksamheter och sånt? Eller? Inte ett tugg. Alltså. Vad drömde de då då att du ville göra Inte det minsta, nej, men hörde, det var, det var en, en, ett överlevnadsproblem, alltså helt mm. enkelt. Vi, men hade vi, du inte drömmar? Man kan ju drömma oavsett om man kan realisera dem eller inte. Jo, vi hade vi en hade massa drömmar om att få genomföra, ja vi gjorde små krig- Mm. och sånt där här och, och, och vi gjorde så att vi Jag menar mer om det drömmar om, om visioner om vad du skulle göra när du blev stor alltså, Nej. vad du ville bli när du blir stor Nej. många pojkar fortfarande drömmer om att bli polis och brandman och pilot och köra tåg ja. och sådana saker va? Nej, du vet, Vi träffade just inga människor av det slaget alltså här. utan vi, vi träffade bönder och vi träffade då olika människor som vi omgicks med mm. här. och jag vet att vi till exempel då på på på på på den väg som vi hade i någon bynad Ja just det du växte upp så, på landsbygden då. Ordnar, mm. ordnar vi till såna här små fällor så mm. att vi la ut ett, ett, ett, ett uh, uh, kunde kunna lägga ut en, en en plånbok och sånt här alltså och så la man då ett ett snöre bort ja, det. vi ja. här. Hur mycket hur mycket har du kvar idag då, Ingvar? Åren har, jag har gått så väldigt mycket ja. jag. Jag, jag har fortfarande önskat mig hur, hur mycket böcker som helst Jag har stora traver med böcker alltså här mm. och det, det var mitt stora önskemål då när jag var liten alltså mm. här och det Följt mig hela tiden, alltså mm. här på olika sätt. Mm. Så vad jag än har kommit så har jag skrivit enormt mycket, alltså här. Ja. Jag, jag skrev: jag, jag, jag var på Försvarsdepartementet och varje, jag var där i 17 år, alltså. Ja. Och varje år så skrev man ett par, tre stora grejer här som man då skickade ut till olika människor alltså mm. här åt olika håll promemorier pro eller rapporter eller vad man kan ja, kalla det för då, ja, jag har skrivit okay. mm. skrivit enormt mycket ja. då här. bra, så, underbart så det, det har jag haft hela tiden från när jag var liten, till och med nu också och det är jag. ju också att läsa böcker Ingvar, det är ju också att skapa sig inre bilder precis som man kan göra radio eller hur? ja, precis alltså, mm. jag, och jag lever ju i den värld som finns ja. i olika grejer här jag ja. håller på med, med Den här, med långa näsan alltså, Perssons bok alltså ja, mm. och, och, och, och skrattar som man håller alldeles på, dö på det på va? det det var roligt att höra, tack ja. snälla Ingvar tusen tack för din berättelse, ja. fortsätt gärna att, att lyssna, då, ja. tack tack. Eh, det är många som ringer in här idag eh, Lin ska jag prata med nu Lin, hallå hej, hej, hej välkommen Tackar. Eh, jag vet inte, det är ju du som är experten nu här, men för mig Jag tycker att det låter lite grann som, eh, det låter lite motsägelsefullt med att vilja drömma om en viss yrkesroll och sedan ha barnasinnet kvar. Förstår du vad jag menar? Att att den här drömmen om en viss yrkesroll, eh, att... Den leds av vänsterhjärnhalva. Förstår du vad jag menar? Och jag förstår bara... vad du menar men jag håller inte med dig. Men fortsätt du. Det är intressant det du okay, vill nej, utveckla. Men, ja. jag, jag är väldigt intresserad av, av just det här med kognitiv dissonans. Mm. Vad är det för någonting eh. då? Kan du berätta det för lyssnarna? Och för mig. <laughs> ja, men, jag kan inte allt vet du. Där, jag vet äm... inte vad kognitiv dissonans är. Jag kanske vet när du beskriver för kognitiv mig. Kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans. Kognition vet ju vad det ja, det är tankar och känslor och inre bilder. Det är ja. höger hjärn, halva. Mm. Eh, Logik, logik som vi ser idag, saker vi faktiskt konkret kan ta på. Men, eh. men vad har det med barnasinnet kvar, menar du? Mm. Jag menar på att, på att eh, hela den här västerländska idén om att vi ska fylla en yrkesroll och på att vi ska. Mm. Mm. Vi ska eh, att, att vi själva fantiserar vad vi vill vara för slags vuxna. Mm. Och sen genom utbildning och genom erfarenhet så uppfyller vi den här rollen medan jag tycker att vi hela tiden är perfekta precis som vi är. Att vi mm. inte behöver. Men vart vill du komma? Jag fattar inte riktigt det. Vad va, va är det du vill säga om du utgår från dig själv? För det, vet, jag vill vända mig till dig idag och höra. Har du sinnet kvar? Inte ha någon diskussion och höger och vänster halv även fast jag kan hålla med om att väldigt mycket kan ha med det att göra. Jag tänker till exempel att mycket... Amerikanare. Amerika är på gott och ont, tycker jag, men det goda där det är att de har någon slags lekfullhet. Även om det kan verka patetiskt om vi tittar på med vänsterhalvan uppe. De plays, de, de, de, de har skoj där borta. De, de har kul som pensionärer, de roar sig. Det gör vi inte riktigt här i Sverige. Nej, men jag, jag, jag, jag tror inte att barnasinnet har med lekan att göra, utan jag tror att barnasinnet har med den här, den här oskyldiga, genuina människan som vi faktiskt har i oss allihopa utan den här yttre påverkningen om att du ska bli polis du ska bli politik mm. du ska tjäna pengar, du ska få status det, det bortkastar allting som är genuint och naturligt och harmoniskt inom oss förstår du vad jag menar? Att nej inte riktigt oss, men ja. att det Barna finner är någonting naturligt som alltid finns i oss, det är något lekfullt och det testar våra gränser, det stimulerar oss. Medan... Mm. Man kan säga att det handlar om utforskning då mer. Att, man, mm. att man inte värderar innan man har utforskat. Det är det som kan vara skillnaden mellan barn och vuxen lite att vi börjar värdera och slutar utforska borde du värdera dig själv mm. i, i en slags roll som du har föreställt dig att jag ska bli bitten och datten mm. då dödar man ju all slags kreativitet. Och mm. ja, men då hänger jag med. Då, då, då förstår jag vad du menar. Tack snälla Lin. Vi måste ta lite liten paus. Nämligen. Fortsätt gärna att lyssna. Tack för dina argument. Tack ska du ha. hej Hej. hej. ni Det är dags att ta en liten paus. Det är många som ringer eftersom Dagens ämne är om du har barnasinnit kvar. Dags att stämma av det. 0200 13. Vi hörs efter pausen på Radio 1 som kommer här. Radio, Radio 1. Eva Rus. Ja, det handlar ju inte bara om att ha barnasinnit kvar. Utan det handlar ju också om att hålla hjärnan i trim. Och precis som du, Linn, inne på att utforska och vara nyfiken det kallas av en väldigt känd eller världskänd psykiatrisk forskare som heter Jack Panksepp eh, sökreflexer eller söksystemet att det är det som för oss framåt att vi får aldrig sluta med att vara nyfikna men också som jag håller med om din kreativa dagens ämne är har du sinnet kvar och även att stämma av ibland som vuxen om du minns sen du var liten, vilka drömmar och visioner du hade och önskemål om hur du skulle leva och om du har nått dem, man kan ju ändra sig självklart men ibland kan det vara faktiskt bra att man sätter sig ner och blundar och stämmer av med sig själv om man tycker att man kanske inte riktigt är på väg åt det hållet som man en gång kanske hade ambitionen att eh, ta sig fram till nu ska jag prata med Armand hallå Armand ja, hej. Där jag är Arman och... Välkommen. Jag en, tackar. Jag hade en dröm när jag var liten. Ja. Och ja, jag, jag drömde att bli en bagare. Att bli en bagare? Okej. Okay. Ja, på grund av... När jag, när började kriget mellan Iran och Irak jag var eh, sju år. och Och ja. eh, vi hade mycket problem med den här bröd och mat. Och, mm. och sen då eh, jag var åtta, nio... Och jag skulle skaffa vad den är, bröd varje dag nästan två gånger. Och jag skulle bara stå på kö nästan två, tre, fyra timmar om dagen. Det var verkligheten då när du var liten, alltså. Ja, ja. ja. Mm. Och alltid, det var mycket tråkigt för mig fyra, fem timmar om dagen. Ja, Så, att stå och köa kö för bröd, ja. ja. Och dad bagade han uh, uh, uh, var... Jag, jag, jag skulle bli en bagare och tänkte att jag bli bagare, jag får mycket respekt och där det är kompisar och där, där, där ja. mm, mm. ja, 4-5 år jag bara drömde bli bagare till sist jag har provat den här det var inte mitt eh, drömjobb eftersom det var, man måste ha vaken klockan, klockan 4-5 på morgonen ja, jättetidigt för man gå upp och sätta degar och så, ja, ja och det var, den här tiden, det var inte som idag det var lite jobbig och brist på allt mm. eh, material och maskinen och de, de har bakat bröt färsk och på morgonen. De konde inte vänta. Och, och där, där är bara min äh, barndom dröm. Ja. Ja, det så. Vad blev det sen då? Alltså, det där låter ju också som en liten överlevnadsstrategidröm om man kan kalla det som så. För du hade stress och krig omkring dig, eller hur? Och, och, och du fick göra någonting som hade med överlevnad att göra men som också var tidskrävande för du ville väl egentligen ut och leka om det fanns möjlighet till dig i den här krigshärden, eller hur? Absolut, mm. absolut, vi hade annan värld, det var mm. ingen, uh, vi hade ingenting. Men, och... men, men nu då, för nu lever du ju inte i ditt hemland om man säger så, utan nu lever du i Sverige. Ja. Har du kunnat stämma av någon gång om, om dina drömmar och visioner, om du är på rätt väg i livet liksom? Eller? Alltså man kan säga det ja och nej. Och, och när jag kom hit. Jag, Hur länge sedan var det typ? Uh, kom till Sverige med ja. här ja. jag kom till Sverige sedan 2000 och sen ja. 2002 uh, jag hade uh, möjlighet uh, att uh, ta en utbildning ja. jag, jag tog själv utbildning jag skulle ta den här, uh, vad, den här bageri. Du, du var inne på att bli bagare fortfarande nu, då alltså? I, i mitt land, jag, jag har provat den här, det var inte som i Sverige. Jag trodde det var Sverige samma sak. Nej, Sverige är någonting annat. Ja just det, någon, konditor mer åt det hållet liksom. Nu, ja. nu jag drömmer om jag har en liten bageri och en liten kaffe i sidan om och bakat bröd och allt. Och du drömmer om det dagar, man. Faktiskt, jag drömmer bara, jag har inte så mycket tid eftersom jag har familj och man måste ha lite inkomst. Men, men, men du, vad, vad blev det för utbildning du fick istället för att bli vagare då? Jag, jag jobbat inom ä, lagerbranschen som logistik. Ja. Men triv, trivs du med det? Man kan ju trivas nej. med det också, eller nej? Faktiskt, jag har slutat efter fem år mm. där företaget, de gick konkurs och ah, okay. har ah. provat annan jobb. Och där, till sist jag tog en utbildning, VVS. Och jag har klarat med VVS och, och det var inte min... Grej äh, liksom, jag, nej. Ja, äh, det var inte som jag vill nu. Jag kör lite äh, bosöldarspillen. Jag är jag trivs nästan, bara... Mm. Jag, är fortfarande, jag tänker om jag har möjlighet att jag ska driva någon dag den här... Batterien. Men det var väl underbart. Då tycker jag faktiskt att jag får... Alltså, be, be dig, arman att du börjar tänka och dagdröma om den här drömmen igen. För att då, då kan man ju... Många gånger kan vi liksom nästan gå i graven om du förstår mig rätt, och vara besvikna och, för att vi aldrig testar att realisera den här drömmen. Kanske du kan få börja praktisera hos någon bara vara där, alltså det kan ju finnas massa kreativa möjligheter faktiskt att komma ja, närmare ja, den drömmen du har Absolut, mm. Nej, jag funderar någon dag, jag, jag kan inte hålla och jobba som lastvilljour eller rebusjour om helst, jag Nej. drömmer De är, det är i alla fall min dröm att någon dag jag ska åka eller köpa en baggeri om mm. den här kafeteria, finns en baggeri i Jötgatan när jag kommer förbi där alltid jag kollar på, där alltid jag köper som dröm, som drömmer Mm Jag ska fixa, jag ska köpa någon dag som... Kassé. Du kan ju börja med att börja jobba på ett bageri eller praktisera på man kan ju börja med att få ja, relationer till andra, folk. An, ja. Andra steg. Det viktigaste steg att man måste ha lite kapital och pengar. Ja, ja. Men du, va, va, hur resonerar din... Du har en fru nu, eller? Ja, ja jag har det. Har hon förståelse för din dröm att bli bagare att den kommer tillbaka till dig som vuxen? Alltså... Jag var ärlig. Jag har pratat med henne några gånger. Hon, hon har ingen Jag... förståelse, Ja, uh, Hon säger det är okej. Okay. Det är ingen fel på den där, i alla fall okej, okay. men hon kanske inte har förstått hur du brinner för det du kanske ska börja att informera henne om mer och mer så att hon kan få en ny bild, för att ibland kan det vara så Armand, att när ens partner plötsligt ändrar sig så blir man lite misstänksam va, som den här i filmen Shall We Dance med Richard Gere, när han började dansa sällskapsdans, så att säga och frun trodde han var, att han var, han var otrogen han ville liksom mm. göra någonting annat i livet nej, hon har inte någonting emot den, nej. Jag, är, jag, är, jag är bra kille, ja vad bra, ja, men, men jag tycker Armand, skjut inte upp den här visionen och drömmen för länge, lova mig det för det är viktigt att vi stämmer av sådana saker i livet. Absolut, absolut. Jag önskar dig lycka till och nä nästa bageri du passerar försök att bli god vän med en fint bageri så kanske du kan börja praktisera ja, där. Eller? Tack så mycket och jag tackar för den här programmet som ni har. Jag lärde mig mycket. Jag, jag tror därmed en ett och halv år som jag körde. Ja. Kör, och alltid, jag lyssnar på den här programmen sju på morgonen till fem eftermiddag. Nu är det lite, ja, jag var lite ledsen när jag hörde den här beskedet. Ja. Ja, det är, det... Det är där, där handlar om demokrati. Kan, när jag pratade med mina kompisar i mitt land, jag pratar ibland, när det handlar om eh, demokrati, jag pratar om den här radio. Finns det en radio man kan se var som helst när mm. som helst, hur som helst, mm. Har, nu är det tvärt det ja det ja, jag, tycker det, jag är besvikande i alla fall du är inte ensam om det vi nog alla, vi programledare är jättebesvikna också kan jag säga speciellt när vi har utnämnt så blivit så bra som eller? radiostation ja. ingen möjlighet att fortsätta eller? nej som det ser ut just nu det, jag såg att det var en debattartikel som våran vd Christer Modig skrev i Svenska Dagbladet om man kan gå in och läsa det finns även på webben men jag vet inte det, det verkar kört om man ska vara riktigt så men det tror, finns mycket saker som vi får sedan. se, man vet inte vad men, men Det, det är tråkigt. Jag har ju jobbat som du kanske vet väldigt mycket inom idrotten och det har liksom aldrig hänt i min värld att man lägger ner en sån pass ett vinnande lag, förstår du? Alltså, ja, det är konst, Så, lite konstigt. Ja, vi har vunnit allt och så läggs vi ner. Ja, det är konstigt alltså. Ja, ja det är så. Det är tråkigt. Ja. Men vi får se. Men inte upp än. Vi kör ju två månader till så jag hoppas att du vill fortsätta. Kanske jag kan prata ja, med dig absolut. igen och höra om du absolut. kommer närmare dina drömmar, Armand. Du har stort ja, tack. tack för ditt samtal. Ja, okay, tack så du, själv, tack du Bra. Hej då, ha en jättebra dag. Hej. Tack, tack Hej. Ja, så där kan vara. Jag önskar Armand lycka till. Att man kan ha en dröm när man är liten. Och den kanske inte är så grundlagd. Jag drömde väl som andra. Jag växte upp på 60-talet. Då var det ju inne att vara flygvärdinnan. Det var drömjobbet och det drömde jag av nog också. Jag drömde nog också om att jag var, skulle bli hårfrisurska. Såna här klassiska, alltså ganska fixerade drömmar och... Jag drömde också om att jag skulle heta Solveig istället för Eva. Jag drömde om, jag vet inte om jag läste någon bok om Solveig- om det var handlade om någon flicka norr något sånt där. Boka på det, Ingvar. Så att jag drömde om att byta namn till Solveig. Jag fick för när jag gick i lågstadiet- att det var mycket firande namn än Eva. Så jag hade faktiskt kunnat heta Solveig Russ. Men det gjorde jag aldrig det, utan jag är nöjd med mitt Eva- Jag blev sen flygvärdinna i ett års tid, 1979-1980, men det var inte så att jag hade den här drömmen utan det var mer en slump. Men det var väldigt kul att göra det och när jag var 36 år, som, som en inringare sa här nu, så då realiserade jag också faktiskt en dröm och fick barnen inne tillbaka. När jag på grund av olika omständigheter blev uppsagd. Det här är uppsagd ifrån en arbetsplats. Det var ju lågkonjunktur på 90-talet så jag blev av med jobbet fyra gånger på fyra år. Men det sista gången jag blev av med jobbet så fick jag ett hyfsat kompensation. Och då realiserade jag en dröm som jag hade haft länge sedan jag var liten. För då var det väldigt fint för prins prinsessan begick var det, och hon var nämligen gymnastikdirektör. Men då var det för sent för mig att bli gymnastikdirektör. Men då utbildade jag mig till, jag sagt det förut här till vid 36 års ålder till aerobikstränare och vatten Så det blev en liten kompensation. Sen hade jag skitroligt i fem år och höll på med det. Så jag tycker nog också att jag har kunnat bibehålla mitt barnasinne. Det är många som ringer hör ni, men nu ser jag på klockan att jag måste passa tiden så vi ska ta en liten nyhetsuppdatering. Och efter pausen ska jag prata med er som väntar om här tid och vänta. Vi kommer börja med att lyssna på mitt barnbarn Benen min en gång till bara för att liksom komma ihåg den här känslan hur vi tänkte. nu var riktigt riktigt svårt. Har du barnasinet kvar? Ring nu 0200 11 12 13. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. Vi människor glömmer ibland ofta när vi väl har blivit vuxna att fundera tillbaka lite på vad hade jag för drömmar och visioner när jag var liten. Det är viktigt att emellanåt även som vuxen uppe i hög ålder att fundera lite över och stämma av om jag verkligen är på väg mot den riktning i livet som jag en gång tänkte. Det har. därför tog jag och tog hit mitt barnbarn Benamin som är fyra år gammal till studion för några dagar sedan här på Radio 1 och ville ha ett litet samtal med honom om kärlek och jobb och ambitioner och så vidare och vi ska njuta av det här en gång till så alla ni som väntar. Ringer nu. Ni får vänta en liten stund Bara blunda och le Eller skratta för det här är ett sånt underbart Lite samtal med en fyraåring Och min första fråga var Om du var kung för en dag Benamin Vad skulle du göra då? Vinka äh, Skulle du göra någonting mer? Äh, Nej Och när du blir stor mm. Hur vill du att din familj Ska se ut då? Äh, gamla ska de vara gamla? Men ska du ha barn och sånt eller?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 Läka ordentligt. Det är du bra på. Är du bra på någonting annat också? Ja. Och då för något? Åka skateboard. Wow! Kan man göra det när man är fyra år? Ja. Wow! <laughs> Hör du, varför blir det mamma, och pappa arga på dig Benjamin? Eh, Det är därför var... att kasta bufflar. Vad är bufflar för någonting? Det är flingor, ser du väl. Bufflar är flingor? Ja.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 Jag gillar spöken. Du gillar spöken. Vad händer när man dör? Eh, då, då måste man gå under jorden. Mm. Vad händer sen då? Eh, då, sover, då sover alla, alla kropp när man är död. Mm. Mm. Det kan vara ganska skönt ibland, eller hur? Mm. mm. Vad önskar du dig mest av allt? Bara eller giant. Skyland Giants, är det det du önskar mest av ja, allt? bara. Bara det? Hur många skulle du ha då? Uh, 103. <laughs> 103 Skylands. Okej. Okay. Men du, vem ska betala dem åt dig då? Ja. Pappa. Hör du, varför måste man gå till skolan? Uh, det är därför man är sex år. Ska killar gifta sig med varandra? ja, ja, ja.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 Så kan det låta när man intervjuar en liten fyraåring. Det där var mitt lilla barnbarn som fick komma hit. Hur han ser ut det kan du se på vår Facebook-sida på radiet. Jag pratade idag om barnasinnet, drömmar och visioner du hade när du var liten. Hur, har du levt efter dem? Har du sökt efter dem? Det kan vara dags att stämma av ja, dem emellanåt. Det är många som ringer. Numret in till Radio studio där jag sitter just nu, i Varus Och där är direktsändning. Är 0200 11 Jag ska börja med Aladin faktiskt. Hallå Aladin. Hallå? Hallå, hallå. Hej, välkommen. L lyssnade du på bena i mitt samtal? Ja, ja, ja, ja, härligt. Visst är det härligt? Man blir så glad, ja. eller hur? Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja. Ta, ta hand om honom. Ja, jag ska faktiskt hämta honom på förskolan i eftermiddag. Sen ska vi sitta klockan 20 i min repris går det i repris hemma hos mig och lyssna på honom i radion. Härligt, det är lite härligt, speciellt. Ja, han härligt. är så gullig. Men det är gulligt när man också hör, han är väl fyra och ett halvt nu. Men härligt, hur man, de är ja, de fria. Eller hur man tänker liksom. Leka ordentligt är viktigt, va? Och inte slåss. Härligt. Och ja. säga förlåt, eller hur? Jättehärligt. <laughs> ja. ja. Vad väcker det för tankar hos dig då, Aladin? Mm. Jag, jag skulle ha önskat att jag skulle ha varit samma som min far men han har gått bort för många många år sedan. Mm. När var, var du liten då eller? Ja men han var han var dock på businessman man säger så och ja. att fixa och dona och grejer och. Mm. men jag vet inte jag har Jag var inte som han, men jag känner mig lite passiv på något sätt. Att man är försiktig hela tiden. Jag vill gärna göra saker, alltså, men det, har jag, det, det är det som mest jag drömmer om hela tiden. Ibland får lite drömmar på kvällen, men mm. när man på morgonen, nej, det är inte verkligt. Mm. Och det är ju på. därför att, att drömmen är ju kreativ, men tidningloben, på handloben kan vara lite kritiskt granskande också. Vad drömmer du om att du skulle vilja göra då, Aladin? Ja, men jag vill ha lite eget, till exempel bestämma skäl. Ja. men egen men, Eget arbete? eller Ja, hade, egen företagare. Egen företagare, Bara att man inte någon annan bestämmer över mig. Men jag känner mig att jag har gjort någonting för samhället. Jag har bidragit men Okej, okay, jag har jobb nu. så har ja, ja. Jag jobbar i en företag. Jag förstår. Men ja. jag vill ha eget, men man man känner sig feg, man vågar inte mm. jag vet inte vad orsaken är. vet du vad, att orsaken är, kallas för rädsla och det är rädsla för det okända men jag kan berätta för dig Aladin att, jag menar nu ska vi lägga ner den här radiostationen, så jag blir också då arbetslös här efter, efter nio år va? Ja, det var ett men, pris. ja det är jättetråkigt men alltså jag vet, att jag öppnade egen firma 19, på 1980-talet, alltså 1985 och 1986 Och hade en, en, man, en manlig kollega som coachade mig till det. Och det, det var jätteläskigt va. Jag hade två barn då, småbarn. Och jag kände så nej gud. Alltså det var nästan som man dog av skräck. Alltså rädsla när man gjorde det. Men, och i början var det knakigt som det alltid är. Men sen började det rulla på... Och den där känslan av att man övervann rädslan mm. för okända, den är obetalbar alltså. Ja, visst, ja, visst. Och, och sen har jag varit anställd och sen har jag varit egenföretagare och här på Radio 1 är jag inte anställd egentligen utan jag har mitt mm. eget bolag så att säga som jag fakturerar och så vidare. Okay. Men det är en härlig känsla många gånger att vara mm. fri, att få ja, rå om sin ja. arbetstid och realisera sina drömmar själv. Jag kan verkligen rekommendera det om du går och drömmer om dig själv, ja. Däremot att min fru, att hon, hon, hon försöker stötta mig hela tiden. Att, ja. att du har inte så mycket att förlora. Vad kan du mest förlora? Vi okay. förlorar någonting, kanske någon äh, lön och sånt där. Men, ja, du vinner ju erfarenheter. Du vinner ju att rätta ut alla de frågetecken du har om dina drömmar. Om att både kunna vara som din far men också kunna starta eget. Han eller hur? Ja, han var framgångsrik Men äh, det är det så att äh, man känner sig lite... Men man känner sig... Okej, visst, man, man har jobb och så. Men mm. man känner sig lite på något sätt misslyckat. Du vet hur tiderna går, man blir äldre och äldre. Va? Men, sen, mm. men där, just därför tycker jag det är viktigt. Vad jag skulle tycka du skulle göra, om, om jag får ge dig ett råd. Mm. Det är att när du har de här drömmarna, ta fram en drömdagbok. Skaffa en liten bok. Mm. Eh, där du skriver ner de här drömmarna under en månadstid eller när du får dem. Och sen sätter du ner någon dag när du är pigg. När du mm. kanske inte jobbar. Och bläddrar igenom och liksom... T Tänk dig, vad är realistiskt och det här som jag tänker? För en del saker ska bara kanske stanna vid att de är drömmar. Men en del mm. saker kan man realisera. Och då mm. tycker jag att du ska bestämma dig så småningom att där, den där tråden, tanketråden, drömtråden den ska jag faktiskt nu börja utforska och mm. undersöka lite ja, och det, det är viktigt att man går emot rädslan för när man väl ja, kommer ja. över den så öppnas ja. någonting ut så att jag skulle vilja coacha dig jag är kvar i alla fall två månader till Aladin ja, ja, jag, jag återkommer säkert till dig ja, pröva det ska du se för det är viktigt okay. i och med att din, din hjärna liksom är inne på ett spår att du vill göra mm. realisera någon dröm då tycker mm. jag att Du ska konkretisera lite mer för dig ja, själv. Det är, alltså, gärna vill, men med något sätt, precis som du sa, det här rädslan. Ja. Hur ska jag tänka om jag inte lyckas? Ja. Och, och den ska, finns jag, och, ju alltid. Tänk om jag inte... Men det är ju också katastroftankar. Och den dagen, den sorgen, ska jag vilja säga. Mm. Öva dig på det. Låt inte katastroftankarna uh, mm. hindra dig från att börja yeah, yes. fundera. Så börja med några små steg så kan vi höra så du gör framöver alla din. Mm. Jättebra ja, för tips tack, Var för tack för att du ringde på dig. Tack tillsammans Alladin, ha det bra Hej. Det bra. Hej. Eh, ja, tack ska du ha Alladin. Och då har ju du ju anledning att eh, Jag är här varenda dag fram till jul eh, Nu är det dags för en liten paus Du lyssnar på Radio 1 Jag vet att det är många inringar kvar Jag ska försöka prata mer i turordning Dagens ämne är om du har barnasinnet kvar om du minns vad du drömde om när du var liten... Ha, är det inte dags att börja stämma av det nu? 0-200-11-12-13 Radio, Radio 1 Eva Russ Att leka ordentligt och inte ha så bråttan... Och inte slåss och säga förlåt... Det sa mitt fyraåriga barnbarn Benamin var viktig... Har du barnasinnet kvar det är viktigt att du emellanåt stämmer av dina drömmar. Vart är du på väg och är det dit du vill gå? Som det så vackert heter. Det är många som ringer jag ska börja prata med Thomas. Hallå Thomas. Hej. Varmt välkommen. Tack så mycket. Dog telefonen? Ja. Ja, telefon dog. Hallå? Ja, hallå. Jag hör dig. Ja, ja okej. Okay. Jo, jag har bara tidigt kvar. Jag är fem år. Jag hörde inte vad du sa Thomas, vad sa du? Jag är 50 år jag har barnasinnet kvar. Bra, hur har du gjort för att på vilket sätt visar du hur uttrycks barnasinnet när du är 50 år och hur gör, gör du för att behålla, hålla kvar det? När jag var liten så tänkte jag på Robin Hood, ja. Ja, min roll. Ja. <laughs> Slippa skatter och såna här bitar. Mm. Som jag tycker är ganska obehagliga påminnelser om När man äger saker och ting till exempel, ja, mm. då, då ska man betala skatt för att man äger någonting. Ja. Det tycker jag är galet. Ja. Så, så skulle man också vilja vara kung en dag. Och vinka till folket. Men, nej, men, men han fick vink. ingen större uppfattning om att han gjorde så mycket mer än vinka. Nej, nej, nej. Men du, var gör du för att behålla barnas sinnet då? För... Det är ju faktiskt lite att vara lite kreativ och skratta åt sig själv och våga ha, leka och skoj, man säger, leka ordentligt som mitt barn bara Absolut. sa mm. Absolut, det är så Jag, jag menar ha lite kuddkrig till exempel Bra, jättebra, mer? Ja, jag... Har du det med din partner då eller Thomas eller? Ja, med min partner, jag försökte här dagen. Mm. men vi har inte så lyckats Hon har inte A lika råd Nej <laughs> Men det, det går över Mm Mm. Nu mer? Ja, vad är menar jag jag, jag? jag försöker tänka nytt och möta för, för nya saker och liksom inte binda mig fast i det traditionella. Jättebra, ett öppet ja, att, sinnelag liksom, orädd ja. sinnelag kan man säga. Nej, ja, orädd kan jag inte påstå direkt. Jag är ganska rädd men jag vill ju prova. Mm. Det är ny nyfiken, utforskarlusta ska jag kalla det då ja, i sådana nyfiken fall. Ja, mm. nyfikenheten, absolut. Det är en viktigt. Livlig fantasi. Liksom. Jättebra, jättebra. Men, det, det är inte alltid... Det är uppskattat av omgivningen. Nej, vet får... du vad? Alltså, när man är lyngre med, i medelåldern som du är- så, så verkar det i alla fall- men det är ju kulturellt format tycker jag- att man ska bli så jävla gravallvarlig- och att man anser sig som knasig eller konstig- om man leker, lite, leker ordentligt. Eller, förstår du, att man, att man ja, ja. Och jag tycker att det är synd- för det är väldigt viktigt att vi håller- och bibehåller barnasinnet kvar- långt upp i vuxenåldern- och också funderar över- om man är på rätt väg i livet. Ja, rätt väg och rätt väg. Finns det fler vägar än där man går? Nej, men jag tänkte att alla din som ringde in här som har drömt och, och, och en annan man innan honom är om att bli bagare och liksom ha den drömmen kvar. Det är en viktig sak att försöka absolut. realisera det ändå i och med att det ständigt kommer tillbaka i tankarna, eller hur? Ja, jo, det är ju så, absolut. Mm. För jag menar, det, det är en drivkraft och ett skydd samtidigt och en överlevnadsgrej att vara... I sitt barn ja det, jag, är det. ja, det är det. Underbart. Underbart att mm. höra, Thomas. Tack ska du ha för dina råd och tack för att du väntade mm. så pass länge. Ja, tack själv. Ha en trevlig helg. Ja, det är bra. Hej då. Hälsa. Hej, hej, Häl hej. Hälsa till min brygande fru Jessica. Jessica? Ska jag hälsa till Jessica? Ja, gör det så. Ja, hej Jessica. He hej då. <laughs> He hej. <laughs> hej, hej, hej. Eh, Tobbe, du ska prata med mig om barndomsdrömmar. Hallå, Tobbe. Hej. Välkommen. Tack ska du ha. Jag tänkte bara säga att det här med barndomsminnan. Många kan bli reviderade på vägen. Absolut. Oja. Och det blev det för mig. Mm. Genom att jag förlorade hörseln på ena örat när jag var 17 år eller 16-17 år. Sådär. Hur gick det till, men får fråga? En röd hund. Ja, det kan slå på det, det stämmer ja. Mm. Ja. Och eh, Men så slogs ju alla barndomsdrömmar. Säga. I och med att jag bara hoppade i ett så kunde jag verkligen bli brandman, polis eller ja sådana yrken. Va? Pilot och sånt. H hade du sådana drömmar? För många pojkar verkar ju ha dem. De verkar lite könsrelaterade framtidsdrömmar när man är liten. Jo, jo jag mm. vill gärna bli brandman. Ja. Men det kunde jag ju inte bli. Mm. Så att, och nu pratar jag inte bara om hörseln men många andra barn som... Också det reviderade mm. säga, genom sjukdomar och, och ja, det händer saker på ja, vägen. Ja. Så att det är lite tråkigt med det va? Ja. Mm. Vad blev det av dig sen då Tobbe? Eh, jag utbildade mig till målare. Ja. Och skaffade eget företag. Ja. Men där är det ju också lite begränsat. Oh. E, I och med att jag kan inte vara på byggen för där är det väsnas mycket. Jag måste skydda det andra örat så att säga. Va? Det blir liksom överansträngt kan man säga då? Eller? Ja eller nedsatt hörs. Nedsatt hörs, okej. Okay. Mm. Jag menar det är väl samma sak som om du går på diskotek och för mm. musik och så vidare. Mm. Det, det är ju inte bra för det för öronen överhuvudtaget. Va? Men det här att bli målare och egenföretagare du hörde att det var ju några drömmar som drömmer drömmar om egenföretagande tycker du att det är ändå att du har kommit på rätt väg med dig själv? Att du... Nej det har jag inte gjort. Du tycker inte det? Nej, Nej jag tycker Nej. jag var på fel spår igen. Ja. men jag var, som jag säger till också att man är lite begränsad i sitt yrkesval va? Mm. Men håller du fortfarande på med måleri då i egenföretagare eller? Nej nu har jag slutat. Nu har pensionerades. Okay, ja. Jag är 64 år. Va? Mm. Men då finns det väl läge för att man kanske kan realisera vissa drömmar. Jag säger inte, du kanske kan inte bli brandman när man är 64, det är inte det jag menar. Men finns det inte någonting av det, det som du hade som liten som du skulle kunna göra ändå? Alltså, har du inga drömmar? Ibland kan ju gärna snacka mer när du ligger och sover. Liksom, och jo, i bilder. Utan, ja. utan jag har drömmar och realisera vissa drömmar mm. också. Va? Men, men så sagt jag i mitt yrkesval mm. så, så, så var jag lite begränsad. Mm. Men idag då, om du tänker nu från 64 år och framåt. Har ja. du målat upp nu som pensionär då några drömmar, målbilder, visioner, om vad du skulle göra? Livet är ju inte slut än liksom, eller hur? Målat upp vet jag inte, jag är målare. Ja, har du har rätt i. Jag säger målat, men ja, tänkt om man säger. Inre bilder om jag säger så. Ja, jag vet egentligen inte. Finns något du skulle vilja jag uppleva? Nu, för jag är rätt sliten alltså. Ja. Så att det är rätt skönt att vara pensionär. Va? Ja. Så att eh, på det sättet. Va? Men, men jag får lov att säga att jag har upplevt väldigt mycket i alla fall i livet. Va? Jag har inte suttit i, på kammaren bara. Va? Nej. Jag har haft möjligheten att resa runt hela jorden. Mm. Det är ju en dröm jag har nu när vi lägger ner här att utforska Sydamerika. Jag har aldrig varit i Sydamerika. Jag har rest runt hela Sydamerika. Du har gjort det? Med ryggsäck. Nej. Vilket land... Är det något land där du tyckte bäst om, eller...? Det går inte att säga jag, så förstås. Jag, jag, det för vi men... säga egentligen. För det är olika kulturer hela tiden. Ja. Men, men, och stora länder ta, också. De är gigantiska alltså. Och ja. påminner vederleken lite mycket om Sverige. Va? Mm. Och likaså Chile och så vidare. Du påminner lite mycket om Sverige. Ja, jag, sk jag skulle vilja se Brasilien, Argentina, Chile och jag skulle vilja se Colombia och Venezuela. Och det kommer jag att realisera i vår tror jag. Ja. Om det är möjligt. Ja, ja. Colombia är väldigt farligt om Ja, jag vet. Man kanske inte ska dit själv. <laughs> eh, nej. Men, eh, nej, men, men har det, det har det. jag drömmar och visioner om att jag göra. Det ta kanot på, på Amazonas och så vidare. Har du gjort det? Alltså, ja. Oj. Så att, och det här nu pratar om 70-tal. Mm. Det är rätt många år sedan. Ja. Och det har väl hunnit förändras en hel del sedan dess. Mm. Men, men det har jag gjort i flera perioder. Och sen har jag restat runt hela Asien också. Va? Mm. Mm. Med ryggsäck också. Va? Fantastiskt, ja. Ja, så att jag har realiserat mina drömmar lite grann också, sådär va. Mm. Uh, och sen har jag ju två underbara barn också. Mm. Så du har ja, en familj det omkring det dig? Där, ja. men, men om man pratar om barndomsdrömmar, ja. va, vad man skulle vilja bli, va? Ja. Så, så kan man bli störd på vägen. Va? Mm. Alltså jag tror till och med vet du, att jag drömde om att jag skulle vara hemmafru. Och jag är ju ja. ganska långt bort ifrån att vara hemma, ja, det är kanske är din efter barn eller något? Sånt jag längtade efter barn från det att jag var tolv år gammal. Och ja, jag dr det, drömde om en stor familj. Jag fick ju en stor familj med tre barn. Men jag såg mig nog själv som fembarnsmamma alls. Nu är jag glad att jag inte hade, hade ja, så många barn. Men nej, jag såg mig själv där. Så att jag är ju väldigt engagerad, som du förstår. Mormor också tycker det jätteroligt med ja, barn. Ja. Men, ja. Men, sagt, så att, men det är väl det jag vill säga också. Att alla kan inte uppfylla sina drömmar. Mm. Eh, sina barndomsdrömmar. Mm. Utan de blir störda på vägen. Utav och de ska revideras också. För kan, drömmar kan bara vara drömmar. Men de håller oss levande. Och de kan kreera och ge oss frön- eller så idéer till vad vi kan göra sen. Och vi kanske inte blir exakt det vi går och drömmer om. Men det kan bli en drivkraft för oss i alla fall- som är nog så viktig för framtiden. Ja, visst. visst. Ja. O ja, o ja, o ja. Men eh, det är bara att, att alla drömmar- Då de kan förstöras på vägen. Va? Mm. Men då får man jobba på att ersätta dem med nya... Ja, precis mm. Det kan jag hålla med om. Det är viktigt för överlevandens skull. Men, men det är svårt när man står där som tonåring. Ja, ja, men absolut. Och då är det, då är det allt möjligt. Och det ja. och sådär. Men, men, men och så man som tonåring också blir av med en färdighet eller en funktion som du beskriver om att du blev döv på ena örat genom röda hund. Ja. Så, så det är klart att det är, om ens planer väldigt, väldigt mycket. men, men jag, jag tänker bara på en god vän till mig som heter Mikael Andersson som har skrivit böcker. Han han håller hus i Göteborg. Och eh, han föddes ju med en neurosidinskada. Oh. Som en torso. Han har inga armar inga ben. Mm. Och han har ju då... Först skulle han ju utdömas, Det har varit en stor SVT-dokumentär om honom. Och sen så fick han rätt coaching och så vidare. Han eh, är fyrabarnspappa gift. Så. kör bil, hämtar ungarna på hockeyträning alltså hoppas som en nästan liten boll från bilen till rullstol och där kan man ju bara tänka ibland att det där är en kille som givetvis någonstans från scratch fick alla sina drömmar raserade för att bara födas med huvud och en kropp inga armar och ben det, det inte, finns inte så många alternativ vad ska man göra då liksom? ja nej, men precis men han, Så det är viktigt han... att påminna sig bland vad att bara säga det som en bild just nu Jag gick ja. ju från, det, från den ja. då de, de, de ja. gjorde ju inte det som barn nej. Men, men han visste sina förutsättningar redan från början Ja, de var givna, de var givna. Ja. Mm. Så att eh... Ja, Men vi, vi, vi, vi hade ju också Leif Axelsson som var med er första mot alla odds i SVT som jag hjälpte till att kasta. Han, ja. han blev ju över natten fyra pappa, av med båda armar och ben ja. med en sån här hemsk infektion. var mördar bakterier. Så han gick ju med både två armproteser och två benproteser i Afrika i ja. hund 30 dagar. Så att, oh, så det är också, man kan ibland påminna sig det är lite nyttigt eller att man ibland kan ja. påminna sig om att målbilderna får inte skild... skild får inte förhindras av eller hindras av hinder, att vi måste tänka framåt ändå liksom. Nej, nej. Okej Tobbe, vi måste ta en liten paus. Tack för att du lyssnade och tack för att du ringde in. Tack för samtalet. Ja, tack själv. Ha det hej. jättebra, hej, trevlig helg. Hörrni, det är dags för en Ja, Dagens ämne är hur bibehåller eller hur har du ditt barnas sinne kvar? Radio 1 Eva Russ. Hej och varmt välkommen tillbaka. Har du sinnet kvar? Ring till mig och berätta eller börja leta efter dig själv. Du kanske kan använda den kommande helgen till att börja fundera över vad just du skulle kunna göra resten av ditt liv. Kanske göra en omläggning av det. Det vet man aldrig om man behöver eller inte. Men det kan vara bra att i alla fall inte förtränga eller förtrycka sina drömmar, mål och visioner utan att försöka plocka upp dem lite och granska dem. Det är många som ringer in till mig här på Radio 1. Jag ska prata med Arja först. Hallå Arja. Ja, hej. Hej, välkommen. Hej. Jo, ja, när jag hörde tema så tänkte jag fundera på, ska jag ringa eller inte? Men jag måste det. Vad härligt, ja. Det många som har ringt och man många gånger kanske missförstått vad du frågar men, men för mig alltså att ha sinnet kvar, det är att vara öppen i mm. viken och det är och jag har jag varit hela livet mm. yes och det, tycker du att det är någonting som har gått i arv, har dina föräldrar och släktingar haft det, det sättet att fungera på, eller är det någonting du har tränat det till mm. själv? Nej, ja, jag ja. Min mamma har nog alltid varit väldigt vaken och eh, öppen mm. och ärlig mm. och eh, nyfiken också. Men in, inte på sådana här sjukt vis att man, man, ja du vet hur det är, ja. att man är intresserad av vad andra grannen har. Inte duggat dugg, det är sånt, sånt det, är, det är inte intresserad mm. av Men annars alltså, överhuvudtaget det som händer i världen och... Mm. Alla, alla fenomen som finns så mm. mm. eller ja finns men det finns mycket att, mm. att, att tänka på så att, mm. Mm. min pappa jag upplever mig själv som och nyfiken och jag tror att det är mer ifrån min pappa, det är klart det är från min mamma med men jag tror att det är mer ifrån min pappa som, som har uh, hållit på med det alltså, han har ständigt, han har liksom på med släktforskning innan det var för massor med år sedan han reste runt i USA innan man fan knapptade bil här i Sverige liksom han skaffar första tvn han, han vill lära sig nya saker hela tiden och det, det har jag nog tagit efter jag kan även se den här utmaningen nu som ju blir, blir en vändpunkt när vi läggs ner, eh, fast det känns ju sorgligt förstås, men ändå som en slags uppmaning till mig själv att fortsätta att vara öppen och nyfiken. Mm, precis. Det är så här att jag hoppas att det inte går så långt, även om ni har fått det kanske klubbat redan. Eh, mm, det är klubbat sköten, redan men, tyvärr, alltså. men ja. Mm, men hoppas att det händer någonting. Det finns alltså... Det, det finns alltså folk som, som börjar tänka efter att ni, ni har faktiskt faktiskt funktion. Och det är så här att eh, jag tänker efter just det att, att, att hur det med barnasinnet. Mm. Alltså ja, det är så här jag har jobbat med mycket. Jag har haft bland annat då hälsokost och presentaffär och då. Mm. Då var det någon av mina vänner som frågade så men hur kan du köpa såna här som bokmärken och så här flixat det är som inte har någon flicka men jag är ju själv flicka fast jag är 66 år jag är fortfarande flicka. Ja. Det går aldrig. Nej, ner. det är underbart, det är underbart ja, det är det där. Det. Ja, jag lekte det jag sa till radio jag lekte ju Mary Poppins med lilla benamin som är mitt första barnbarn och som var med här i radio nu förra helgen eller förra helgen och sprang omkring och lekte och för något år sedan så När de köpt eller mina barn hade laddat ner sådana gamla godingar som jag tycker från 70-talet när jag var ung så, tonåring, så åkte jag omkring i mitt stora vardagsrum och låtsas att jag var skriskodrottning kan ni tänka <laughs> och gjorde innan det det jag, jag tänkte om någon skulle se så kom ringde min granne på Lena och sa håller du på med jag, var, när jag håller på att leka till så jag. då hängde hon också på sen öppnade vi en flaska vin till jag dem var... men vi hade jätteroligt alltså. det är så här. Här att när, jag, när de visar ibland my fair lady ja <laughs> med, med hon um, Audrey Hepburn ja just det ja. som är en artdirektör påstår att jag var alldeles lik henne jag Jaha, okay. också, ja ha också lite grann riven mm. <laughs> ja just det och i alla fall så uh, när hon är där med dr Higgins och sen när hon ska bli den här um, fair lady ja, ja. Just det. Mm. och, och all den här musiken så tänker jag på också jag dansar där ja. Ja. <skratt> <skratt> jag tycker vi ska göra det du och jag våra lyssnar, vi ska vara riktigt barnsliga Helen, ska säga det, att vi utmanar så att höra på månaderna tillbaka igen vad vi kan göra ja. att skutt leka, eller som mitt barnbarn sa, leka ordentligt, ja. så han, leka ordentligt sa jag min. Det eller <laughs> Det här barnas barnasinnet ja. är den största rikedomen jag upplöser jag har ja, vet du, Jag tror att det är en av de största gåvarna till oss människor, att gud var tillräckligt god och installerade det hos oss, att vi kan ha skoj Djur har, verkar ju leka jämt va? men vi slutar ju leka med ja. en viss ålder, va? typ när vi blir tonåringar och sådär Ja, och sen de här då, eh, riddarna kring eh, runda bordet mm. och gral, gral. Ja just det. Mm. Alltså, den, den gral, det är rikedomen, det är själen och det är alltså barnasinnet. Ja. Oh. Ja, så fortsätt och vårda det, Arja. Tack så jättemycket för att du ringde in- och fortsätter ja. att lyssna på oss så länge som det går. Det är väl Tack detsamma. Tack, hej då, hej. hej. hej. Ja, ni. man kan verkligen behålla barnas inne. Och Jag håller verkligen med Benjamin där- att man ska leka ordentligt. Det finns alltså, forskningen har det första timmen- men kan säga det nu också- att det är viktigt, även för oss vuxna- att i våra parrelationer- att kunna leka, hitta på lite roliga saker- och vara lite barnsliga. Det är vi ju oftast när vi blir så där förälskade- Oavsett om vi är 15, 30, 40 eller 60 när vi träffar någon eh, och blir kära. Då kan vi hålla på att skoja och leka och som man säger bli barnsliga. Men sen någonstans på vägen så ska vi bli så himla... Liksom Präktiga, ordentliga och inordnade på något sätt. Och jag tycker att det här att kunna leka och skoja och kunna göra lite roliga saker. Och kunna våga bry, gå mot gängsnormer är jättebra. Det är viktigt. Därför jag tar upp dagens ämne här inför helgen om hur man kan eh, checka med sig själv om man har barnasinnet kvar. Vad man kan göra, vad du kan göra för att kunna upptäcka det igen eller behålla det. Eh, ring gärna mig nu även i pausen så kommer det här på Radio 1. Numret är 0200 11 12 13. Radio 1 Eva mm. Det är jag det och idag vill jag prata med dig om hur, vad du kan göra just nu. Och inför den kanske stundande här i för att behålla ditt barns sinne 13. Henrik är en av alla många som har ringt in. Hallå Henrik. Hej, jag tycker att eh, att delta i Halloween och eh, hylla och minnas alla som har avlidit och gått bort är ju ett utmärkt tillfälle att släppa loss barnet i sig. Att spöka ut sig och spöka, busa och eh, samtidigt tända ljus och besöka mystiken i, eh, på kyrkogårdar och så. Det har du verkligen rätt i. Är det morgon det, eller är det nästa helg vi pratar ja, jag om? Jag Jag har inte ordning riktigt på det där om det... Ja... Jag avsked av en jämnårig igår på kapell. Oj då, oj då. De hade gått ur kyrkan, bägge två, och mm. det var jättebökigt liksom att få till. Men det gick fort ändå, och det var fantastiskt starkt och värdefullt. Mm. Och det, det gjorde att jag tycker man måste... Och där var också barnen med och tog farväl till sin pappa och Det är så jävligt som bara livet kan vara så mm. när man skiljs på det sättet. Mm. Och du hade ju det som ett ämne här om häromdagen. Med men sorg, det här randiga ja, huset. Ja, just ja mm. och jag glömde, jag ringde in till dig och, och fick möjlighet att uttrycka mig. Och jag glömde bara nämna att Elisabeth Kübler-Ross, mm. en kvinnlig författare som har arbetat med barn i livets slutskede framförallt. Okay. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Döden är livsviktig. Okej, okay. det var bra boktips. det var fint Ja, boktips. Mm. och sen ut och busa nu Ut och busa, tack ja. ska du ha, Henrik, ja, tusen hej. tack Hej då, hej hej Ja, nu verkar det som att alla andra inringar har väntat Så kan det ju vara, men ni känner ju till hur det är här på Radio ibland. att Ibland så kommer man fram, ibland så kommer man inte fram eh, sen skriver Ingvar så här till mig på mejl, hej Eva tänk vilken fin känsla att dansa runt hela tiden det gjorde min fru hela tiden kram Ingvar ja, det var när jag berättade för Arja det att jag för något år sedan eh, dansade, lekte skrisko-drottning. jag har ett varasrum som är nästan 44 kvadrat Och just då hade jag sålt av en massa fula möbler som jag inte ville ha kvar. Så jag hade liksom... såg nästan ut, förstår du, som en sån här isbana på den här parketten. Så, så jag tog några glasvin där och började liksom låtsas att det var skridskodrottning i mina strump. Sportstrumpor. Och det blev jättekul som min granne började åka skridskor på golvet med. Det hade varit kul att lägga upp och någon hade filmat det, eller hur? Där kan man ju verkligen säga att man har barnasinnet kvar men det är tråkigt, när jag är ute på morgonen och går med min hund så möter jag människor jag känner igen och det har inte kanske med barnasinne att göra men då brukar jag ju nu, eftersom vi blir så samma klocks klockslag liksom när man går ut med sina hundar och man möts kors och tvärs, norr och söder så har jag börjat säga hej till dem för att alltså, det är inte mina vänner men jag kan tycka vi kan väl säga hej när vi ändå syns där i mörkret och jag får så gott som aldrig hej tillbaka eh, och där har jag ibland funderat eh, om jag skulle skoja lite mer och säga men snälla röra, kan vi inte leka lite? hundarna leker ju, men jag har inte gjort det. Jag bryr mig inte, men jag kan tycka att det är så tråkigt det där att vi någonstans måste sluta att skoja och ha så kul. Eh, Jack Panksepp, vetenskapsman, het inom neurovetenskapen. Han är faktiskt trefaldig professor. Det är du, det är inte många som kan bli, han är professor i zoologi, alltså djurens, att man förstår djurens sätt att funka på, han är professor i psykiatri, alltså vi människors själsliga vånder och sjukdomar. och han är professor i eh, neurologi på något sätt om jag har förstått det rätt har väl en holländsk utsprung som man tänker på namnet, bor i USA och aktiv lever. Och han har skrivit om det här um, rough and play och playfulness, hur viktigt det är att vi bibehåller den här lekfullheten. För det skapar distans, vi tar en paus i vardagen och vi gör en massa bra saker som vi kan få energi av och kanske till och med också se på perspektiv på olika sätt. Um, nu har jag fått ett mejl ifrån Adam i Karlstad Det står så här: Hej Eva! För det första vill jag tacka för ett fantastiskt program. Alla mina kompisar lyssnar på dig via webben varje dag. Du har många fans kan jag säga. Tack Adam och dina kompisar. hälsar dem så mycket. Och sen skriver Adam så här: Vi blev så illa berörda när vi hörde att kanalen ska läggas ner. Jag är 16 år, så denna kanal når ut till alla åldersgrupper. Du kan väl nämna att alla som vill ha kvar denna kanal kan gå in på Facebook-sidan, eh, citat, Rädda Radio 1, och skriva under en namninsamling som vi har startat där. Skulle vara väldigt tacksamt Ha en bra helg med vänlig hälsning, Adam. Kul, Adam, att du också får nytta av mina program. Ja, när man pratar om den vetenskap som jag har som grund, psykologi så, och, och hur man jobbar med sig själv, så är ju det saker och ting som är allmängiltiga. Däremot, om man skulle till exempel prata om förskolebarn och sådana saker eller som mitt barn, barn min som är förskolebarn just nu så är det ju inte samma psykologi och vi har inte samma ord och vi inte samma beteende men någonstans där när vi är i din ålder Adam 16-17 så där börjar närma oss vuxensträcket om man säger så så kan man nästan alltså klumpa ihop alla åldrar vare sig man är 16 som dig Adam eller som Ingvar 86 Och liksom eh, tala om vissa generella sätt som vi människor funkar på. Och då är det fortfarande då generellt så att det här att locka fram barnasignet. Att vara öppen och nyfiken som många inringar sagt. Att eh, leka ordentligt som mitt barnbarn Benjamin sa. Det är sådana saker som är jättebra jätteviktiga, och jag tänkte jag ska avsluta, nu får ni ta det här en gång till, men jag tyckte det var så gulligt, så jag avslutar mitt program här med att vi lyssnar på mitt fyraåriga barnbarn igen, Sug på den kramellen och fråga er själva lite vad kan jag göra åt de här insikterna och betraktelserna när jag är ledig nu i helgen här kommer min fyra år och jag började med att fråga honom vad han skulle göra och han var kung för en dag eh, äh, Skulle du göra någonting mer? Eh, nej. Och när du blir stor, mm. hur vill du att din familj ska se ut då? Eh, gamla. Ska de vara gamla? Men ska du ha barn och sånt, eller? Eh, ja. Hur många? Eh, tre. Vill du gifta dig med en kille eller med en tjej? En tjej. Varför det? Eh, jag vet inte. Nej. Var vill du bo någonstans då när du blir stor, Benjamin? Eh.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 Ja, är det finaste ordet. Varför är det det då? Eh, jag vet inte. Nej. Finns det någonting som du är jättebra på att göra, Benjamin? Eh, Leka ordentligt. Det är du bra på. Är du bra på någonting annat också? Ja. Yep. Och då för något? Och skateboard. Wow. Kan man göra det när man är fyra år? Ja. Wow. <laughs> Hörru, du... Varför blir det mamma och pappa arga på dig, Benjamin? Eh, det är därför kasta bufflar. Vad är bufflar för någonting? Det är flingor, ser du väl. Bufflar är flingor? Ja. <laughs> Hör du? kastar du flingor på din mamma och pappa? Nej, inte ibland. <laughs> Gör det? Och blir de arga på dig då? Nej. Inte? Men, men är det...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 Då tackar jag Benemin så jättemycket för din medverkan idag. Hur var du här, tycker du? Bra. Var det kul? Ja. Mm. Det var mitt lilla barnbarn, det som jag alldeles strax ska hämta på förskolan. Han tyckte att man skulle säga ja till allting och leka ordentligt. Det här programmet som har handlat om du har sinnet kvar går i repris ikväll klockan 20.00. Missa inte det. Frekvensen är 101,9 och radiostationen är än så länge Radio 1. Jag önskar alla er en jättetrevlig helg. Tack för att ni har lyssnat, Tack för att ni har ringt in. Tillsammans har vi gjort den här kanalen och programmet till den bästa i Sverige. Jag hoppas givetvis på återhörande imorgon. Nej, vad säger jag? Imorgon är lördag på måndag igen. Klockan 10.00, hoppas jag att du och jag hörs igen. Tills dess, önskar jag dig en jättetrevlig helg. Hej 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.